I kan där filmfestivalen firar tioårsjubileum, tilldelas Ingmar Bergman Silverpalmen för det sjunde inseglet årets svenska film. Bergman har åstadkommit ännu ett mästerverk av oförglömligt slag om riddaren och döden och det som medeltidsmänniskan och nutidsmänniskan har gemensamt, skräcken för undergången. Är det det han vill predika i filmen? Uh, nej. Jag vill inte predika någonting i mina filmer. Jag ville kanske ställa problemet, ställa frågorna, framställa frågorna, men jag kan och vill inte ge något svar på dem. Min film står faktiskt helt och hållet fri i förhållande till min personliga eventuella tro eller otro. Ingmar Bergman intervjuas i Dagens Eko på premiärdagen och han gör ytterligare en film detta år, Smultronstället, som handlar om en gammal mans samvetsuppgörelse dygnet före hans promotion till jubeldoktor i Lund. Den 21 september avlider Norges konung, Håkon den Sjunde. Efter Tysklands överfall mot Norge i april 1940 flydde han med sin regering till England sedan han hade vägrat att abdikera. Håkon blev en symbol för norrmännens motståndsvilja och frihetskamp. Håkon efterträds av sin son Olav. Finlands främste tomsättare, den sedan länge mest berömde och mest betydande i hela Norden, Jean Sibelius, avlider vid 92 års ålder. På morgonen är han uppe och vid full vigor, men vid middagstiden får han en järnblödning som åtta timmar senare leder till döden. Nära 90 år gammal avlider den världsberömde dirigenten Arturo Toscanini efter ett slaganfall. Två stora namn lämnar filmens värld. Humphrey Bogart, känd från bland annat Casablanca, Sierra Madre Skatt och Afrikas Drottning och den svenska biokungen och teaterägaren Anders Sandruv. Kalle på spongen, den folkkäre komiska skådespelaren Edvard Persson vars livsglädje och vänlighet fångat publikens hjärta avlider 69 år gammal. Den vackraste visan om kärleken kom aldrig på pränt. Lillbro Söderlund, kompositören till denna vackra sång och många fler går också ur tiden.